leo tunajifunza kichwa chasoma kinachosema maisha ya kiasi humpendeza mungu maisha ya kiasi humpendeza mungu ya e, mtifungu kwa maniko na kwa tunatafuta kitabu cha warumi mrengu wa kumina mili mstari wa tatu nitangulia tu kusema kwa e, tunazia pale e, ini soma nintifundisha e, kuishi maisha Uh, katika nyanja mbalimbali mbali za maisha yetu Katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu Kuishi maisha ambayo sio ya kuenda juu sana eh, Maisha ya kiasi, ya kati kati eh, Jina nyingine eh, hasa neno wa kisweli La kingeza natumika ni modestness Maisha ya modest Ma, Maisha ya kati kati, modern eh, Kuto kuenda juu sana au hata chini sana wakati mungi Maisha ya kiasi Mtu fungui kutoa katika kitabu cha Warumi nangu ule wa kuminambili e, Warumi kuminambili Na nasema um, Nangu wa kuminambili wa warumi Na nasema mstari ule wa, wa tatu Na nasema kwa maana Warumi kuminambili tatu Kwa maana kwa neema Ni lio pewa Na muambia kila mtu alieko kwenu Asiniye makuu kupita kupita iliyompasa kunia bali awe na ya kiasi neno kiasi Kwa Mungu anasema kama Mungu alivyomgawia mtu eh alivyomgawia kila mtu kiasi kwa imani cha imani eh kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani By the way imani yetu inakuwa na kupungua ndio la kubaliana na na kwa na imani dhogo Biblia na sema imani uja kwa kusikia neno la kristo Ikabu hiki chawalumi Nangu wa kumi Nangu wa kumi na mstera wa kuna Inakuja kwa kusikia neno la kristo Kwa imani yetu nende kawa inapada ikashuka Kwa hana pa sema mungu waliko wa ana Hana mana moja kwa moja kama vile Ama ukisha pata imani frani ime kwa, ime kwa Na leo watu fundishi imani Tuongelea maisha ya kiasi kile chochote kinachosema maisha ya kiasi kumpendeza Bwana. Tunapoishi maisha ya kiasi. Kiasi ni nini? Ni ni katikati. Ni sio juu sana sio chini sana. Na wakati mwingine unaweza kwa na kitu kiko juu sana lakini uhitaji kukionyesha kwamba ni juu sana. Kuna watu wengine ni jirani yako, nisikilize vizuri. Siku akipata kaira, Labda siku baemu mungu na na kuombea mungu akupehela. Na na ujulani ngo na mumbeya mungu ampehela. Kabisa. Lakini na kizipata, ile shopping atakayo ifanya utakoma ubishwe. Na na shopping kusudi uone Ah, niyo siku. Na hiyo siku michea kiasi. Mungu nataka tuwe na maisha ya kiasi Kwa soo tumefungua Kwa wa, wa, warumi kumbina ambiri Nisome tena asema kwa maana Kwa neema nilio pewa wa tatu. Na muambia Kuna mtu tena biblia haki kupana Na muambia kila mtu Alioko kwenu Asinie makuu kupita Ilivu mpasa Kunia bali awe nia Ya kiasi e, Leo tutaona na kama sita hivi na yako mengi lakini nimemwona angalau taja ya sita. Amba Mungu anatutaka. Neno la Mungu anatutaka Kristo anataka. Wewe kama ni Kristo kweli mchamungu Mungu. Mungu ni kuf... kumchamungu ni kukubali yale maneno yake. Eh, yake. Eh? Mungu ni kukubali ni hofu ya Mungu au ni kukubaliana na mambo ya Mungu kama ya kwangu yako chini ya Mungu huko juu. Hapo unakuwa mcha Mungu. E, tutaona katika vipengele vi, viko sita. kwaio cha kwanza ni katika ndani ya nafsi zetu tunayo e, nafsi zetu na cha pili ni, ni nia mipango e, mawazo ni nafsi e, lakini mipango na matendo yetu yanayotokana ya na nia zetu hiyo ni ya pili ya tatu e, Mungu anataka tuone maisha ya kiasi kwa hiyo tunaona katika nafsi zetu Tunawea fikilia, tunawea Lakini tunawea panga Na vile vile kiasi Katika kauli Yuhini ishawe kuna mtu Nafila ni mchungaji Kuna mwaje kwa po mungu Akiwa na mbile na Akaruka Mpaka Kajanga juu ya mezu Sio vitu vizu Na hiyo ni matendo lakini yanatokana anakuwa ameongea panga kinywa kimepanda of course wakati mwingine tunapaza sauti Mungu anasema pazeni sauti. Na Mungu pia hajatutaka na kasauti Hiyo e, nayo ni kiasi. Kuna wakati wa sauti, wakati wa kushusha, uko katikati. Yaani hauko pande moja. Eh. Kuna kauli zetu Kuna mtu anakuambia mm, ah nakutana hapa anapeka kelele na labda kama papa papa papa yani kuna mtu mingine unaokupa hata kuanzisha maneno naye unajua atakumwagia kibuyu cha maneno Ndio sio Ndio Tuje katika eh, maisha kiasi katika mali na miliki zetu tunazovimiliki Aidha kuvionyesha kama tunavyo au kule kuvitafuta kupitiliza Una watu wengine huko tayari kuterekeza watoto wake, kuterekeza mji wake katika kutafuta tu. Eh. Of course, labda kama ni mwanaume kuna alternative, alternative ni kama badala huna njia nyingine, eh. unaweza kama kuterekeza kwa muda lakini sio kuihurukeza kwa maana ya kutelekeza pale. Ni kule labda kuiacha kwa muda wakati unatafuta, lakini kusudi waweza kuungana nayo tena. Lakini hemi nambia manamki ambayo na wakuta Hametelekeza mjiwa hake katika kutafuta Ni mapenzi ya mungu Kuna mapenzi ya mungu katika hili Eh. Yeah. Lakini mungu Anatutaka tuwe na maisha ya kiasi katika uvaaji Modest Modest ni nini Ni kuvaa sio kwa lengola maonyesho Sio kwa maonyesho Zyungo vyako Au maonyesho Kuna mtu mwingine anataka kuonyesha kwamba ana pesa kwa vazi wake. Ndio sio? Ah, ndio sio. Ndio. Eh. Alafu yeye anataka siwe na eh tuwe na maisha kiasi au modest life katika ujumla wa mielendo yetu. Ile jumla ya mambo yetu. Kwa hiyo ni vitu vile vile lakini tunayehitaji kuviangalia katika nyanja kadha kadha. Hii kusudi tusiache sehemu ambayo hatujaigusa. Wengine tungeza kuruhudia kama somo moja kwa sababu eh, mtu ni yulele. Eh kwenye nia licho kwenye matendo licho kwenye mavazi lakini tumeona kwamba kila sehemu tuipe sehemu yake kila kipengele Ukisoma okay, katika kitabu cha Isaya hebu tufungue wote Isaia 14 Isaia 14 mstari wa 13 eh katika ma pare, pembeni, ma zaburi zako pale pembeni mwa Zaburi baada vile vitabu vya vitabu vya 10 vile vya utenzi na mashairi eh Zaburi okay vitabu vya teni mashairi mashairi masha, masha ni Ayubu Zaburi Mithali Na, na na na mubiri Hata na wimbo ulio bora Kwa hiyo baada wimbo ulio bora Kulia utekuta Isaya Isaya kumina nene Misali ule wa kumina tatu Anasema hivi Na we uli sema moyo ni mwako Isaya kumina nene kumina tatu Nitapanda mpaka mbinguni Nitakinua kuinua kichangu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu limarini na mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Hii ni tabia hapa ni Lucifer. Luisema kwa kwanza nimesijali kama Mungu yuko juu siku nini nitamkuta huko kutakuwa sambamba. Leo hii mabinti mnaenda kuwa wanawake kwenye familia zenu, Kuwa wakeo kwenye Usi anze kujaribu kutafuta kuwa kichwa chapiri pembeni mammeo. Siyo mapenzi ya muu. Na hile manaume akija akapua nafasi yako. Atakuwa siyo manaume tena. Eh. Kwa tunamona shetani. Hii tabia ya kutaka kuji, kujiinua. Kutokuwa katika usawa ulinganifu wake. Mazirishi ni shetani. Ni etazo. Ni, ni Soma katika kitabu cha matayo mlango ule wa kuminamoja Matayo kuminamoja Soma usali ule wa shi na tatu anasema hivyo Matayo kuminamoja shi na tatu Kwa naongerea mji flani mji miwira lisema ya korazini na kapele na umu Ya mutu isikie yesu wakiu anayikemea Matayo kuminamoja shirini na tatu anasema hivyo Nawe kape na Je utakuzwa mpaka mbinguni Utashushwa mpaka kuzimu Kwa kuwa kama miujiza ili ufanyika Kwa kwa katika Sodoma Ungali kuwepo mji huo Hata leo Na kuna mstani mingine sehemu nyingine anaisema Iyo likuwa, likuwa ni kape na umu Lakini na korazini Oh ole wako korazini ole wako beti saida Kwa kama miujiza na nini nem nem me tinha reparado ainda ainda ainda ainda ainda ainda na criança, mas depois tu não nos comba criança modesto, se o se o qual tu chupe que aqui, nem se qual a família, nem se qual a família, nem se qual changa Angani mkujuu kabisi Sometimes sio modest, Sio kiasi eh. E Hata kama ngekuwa ni Nikanisa nimejeguwa na watu matajiri matajiri Hamitaji kwenyesha watu kwa mamnatajiri Iyo era kutengeneza minara Ikaenda ikawa inazidi ya vodakum Ngeza kuwa pa masikini na wakaishi <gül> Lakini sana sana tunangalia manadamu moja Tunangalia crystal moja moja Tunangalia wewe na mimi Eee eh, Emptyo tu, tu, tuende sasa katika vile vipengele. Tuangalie ni maeneo gani Mungu anatutaka tuwe na maisha ya kiasi. Maeneo ni mengi lakini leo tutaje haya sita, tulikushia sema maeneo sita. Eneo la kwanza kubwa kabisa ni ni, ni ni ndani ya nafsi zetu. E, katika nafsi. Eh vitu ambavyo viko kwenye mipango na nia zetu mli ndani. Eh e, Emtu some kutoka katika kitabu cha Luka Luka 14 <coughs> Vibri nasema mstari wa nane mpaka wa kumi Ruka kumi na nane Nane mpaka kumi nasema Ukihalikwa na mtu arusini Usiketi katika kitichambele Isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiri kuliko wewe Akaja yule haliwa wewe na yeye Na kukuambia mpishe huyu Nipoto kapo anda kwa haya au kwa aibu ushika mahali pa nyuma bali ukiaalikwa nenda katika mahali pa ili ajapo yule aliyekualika akwambie rafiki yangu njoo huku mbele nipo utakapokuwa utukufu mbele ya walio keti pamoja naye kama kila ajikweza ataziriwa naye adhiliwaye atakwezwa. Na Mimi mm. e, niskiamalen. Eh ni somo apa katika twafuli soma ni kwa inasema eh humility kugishushya uyenyekevu hizo inafanana na hiyo lakini hili linaangalia muonekano wetu zaidi watu wanapotuona tumekaa leo ukienda katika makanisa ya watu utakuta kuna sehemu zimetengwa juu sana kabisa juu sana kabisa Hay ndo baya, mkubwa mkubwa mdogo mkuba, mdogo, mawe madogo, Mungu ameweka hivyo vitu. Lakini Mungu hajaomba watu wakufanya watukufu na wengine watwana. Amina. Amina. Kid unakuta ki, moja na kitichake, chake, kina na dhahabu, kina meremeta, na hapo wa meka na carpet ka, kakukaa, kuna na yaani kuna vitu visivyovyoga vyovyote. Visi, visi, visi, visi. Yaani kama mwanadamu ndari ya ibada. hai benedizimu hai benedizimu wewe dada na hizi Yesu alipokea kiti cha Qur'ani alikuwa anatengewa kiti tofauti na ofana, na, na wanafunzi wake alikuwa nakaa pamoja na wanafunzi wake Yesu alikuwa nakaa pamoja na wanafunzi wake walikuwa wanakula pamoja alinasema toaeni mlo wote Wanakula kula wana anasema yule nitakaye mtoelea huyo ndiye atakaye ni saliti mtu ambaye unamtoelea unatoa chakula una kama ni kipande cha nyama unompa na yeye anakupa huyo si mwenza mwenza wako huyo lakini leo hii wanadamu wamejiinua sana hasa kwenye makanisa yao eh hasa kwenye makanisa yao yani hata akipita tu mimi naona kuna wengine unakuta si niaskof si nene Ana, Anaenda siku moja watu wanangariku wanaenda kumuona ete anawa kupiga kada na dana Watu wanaenda kupiga makofi wanafanya nini Nikumabudo mtu huko Kama unajua kuchese mpira Nena kafaya kama wenzako nena kuchese mpira Lakini yuko kwenye vitenge vyake na mashuka na mungungu na makanzu Na wanamletea nakampira na wanaenda kupiga hivyo eh bebe, bebe makofi makofi Okey una wasimasi ukitoke kuba ni kitoke kuba ni toke kuba hiyo maisha ya kiasu tu kutoangalia maisha ya kiasu katika nafsi zetu yanivitwivuwa mo Daniel tu eh eh mlango wa wa tu koko ni tunenye kwa matayo sem ngingi ngingi matayo sita matayo shina tatu sem birote fano wa wa Matayo sita moja, anasema, angalieni msifanye we mawenu, machoni pa watu, kusudi mtazamwe wa. na wao, kwa maana mkifanye hayo, hampache thawabu kwa baba yenu, alie mbinguni. Mwani kwambia, ufano ufano ufano kwa nacheza kwa ka nani, kwa mpira hii kusudi ya tazamwe. Kwa, kuringana ino wa mungu, anapata chuchote kwa mungu. Pana. Pana. Anasema, uh, msi tuko tunangalia eh, tunaangalia nafsi zetu ndani ya nafsi zetu unapokuwa ni mtu wa maonyesho maonyesho kiasi lengo la maisha kiasi ni ili kusudi usionekane mara nyingi usiwe juu kupitiliza usionekane hivo usionekane hivyo eh. na mfano mmoja tutakaoona baadaye katika ubaadhi leo no, hii kine giteno chawatu wa dini wajutewa na mafazi marufu sejiu ya ya gigani inaitu ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. zambalawe ae mafazi wa hmm. nikuwa na vaki na herode haya dana na hizi kwamba yesu krisa wa nikuwa na vaki na mafazi ya zambalawe walimuvalisha wakati wanamtesa alivalisha mafazi la na taji na miiba eh badaya waka mvua wakaanza kum piga mijiredi uhitaji kuvaa uniform ili kusudi ya zambarao ili kusudi eh watu wafanye nini wakutambue matendo yako miendo kauli zako neema ya Mungu inayokuzunguka inatakuwa inatakiwa ndio kutambulisha amen amen, amen. tunapoangalia tusifanye vitu leo hii kuna watu Anatembea ili kusudi aonwe na watu. Kujai kwa na mtu anajipitisha. Pitisha ili kusudi watu wagundwe kwa mba nae yuko. Wa, Wanawazi hawawazi. Wanawazi. Unakume kwa muna. Una. Mtu. Hanecha kufanya. Anajifanya naena na naa wa pali. Anarudi. Akaka kidogo kama amesha safuka tena naena na naa wa tena. akiona kunawa watu ame mstukia. Anaina naena kule kama vina napokea singu. Akimaeza kupokea singu anahaza kama kuina nini na nini. Anajisi. Ile. yesio modest mazingira mengine uwepo kana kwamba haupo mazingira ya kujulikana kama upo Iwapo hapo ni jukumu lako labda unaleweka kazini unatakuwa watu wajio kama wako kazini eh na usijifiche vile vile wakaambie maisha kiasi sio kusema kwamba uko chini kwa mfano mtu ambaye unasikia kuna mtu mmoja anakuwa anasikia sini ni padri gani huko huko Morogoro alikuwa hajavaa viatu tanga mkato 81 Kama baada ya ku hai najua hajavaa tena viatu. Hivi yule mtambaa anakwambia anatoka hapa anaenda Ulaya, Kuna msanili mmoja hapa linafanana na nguruwe hapa Tanzania. Usioni kama linguruwe franja. Lina lina, lina lina linaenda Ulaya, lina toka lina toka viwanja vya Tanzania, na vingine vya bara Afrika, na inaenda vya Ulaya, na vingine vinaenda paka vya Marekani. Maka ndivyo ndo ninavyoenda. Usipote. Uwezo ukafika Marekani bila kupitia Aidha Waarabu ya wa Ulaya. Eh. Sijeta hiyo sio pia nae. Eh. au basi kidogo South Africa. Eh, ninapita huko ninatembea, ninapekupeku. Unataka kuniambia kwamba anafanya vile kwa kwa ajili tu apate faida akutembea pekupeku? Ni kutafuta utukufu. Tay. Kwa hiyo kwa kiasi sio kwenda juu peke yake hata kwenda chini. Yule mzamaya anaanza kusema kwamba anaendesha baisikeli iliyotengenezwa miaka ya sabini. Na ha ii mpaka inakutu yani ikimunguza tu tetanus imeingia eh arawa kikazo kimoja niwe ukiona kinataka kama cha, cha kahawia hivi kama damu eh Ki, kama cha zamani kiasi kama kiangano unashon kwa kama ni au ni turbai eh hiyo Mungu hatujatuita hivyo pia tutakatue Katika mingana kwa katika mingani mingani mwangu wa 30 Mungu na kumba usinifayali, usinipa utajiri Ni kawalisa mungu wa kutugani Lakini pia usinipa mba sikini Mana kini kiasi, moderate, modest Ili kusudi, misihibe ni karekutukana jina labo Omba mungu kuwa katika Na kama haki kupereka juu kwenye nyanja frani jifanye kama vitu kinyo kuondajifanye kama vile ile hauko juu sana. Okay, mtu wa baada ume waziri huko juu kabisa. Unahitaji kujiinua ukataka kuzidi basi hata na rais. Wako wengine una mkuta ni waziri lakini ukiangalia anavyojipeleka. Eh hey, mimi huu ni wakangu wote huu. Hey, mimi mkoa ni wakangu. Wa Masai wote walio kwenye huu mkoa ni, ni mimi ndo bosi wao. na asubuhi unaweza kuamka ukawa sio wa chochote. Amen. Amen. Eh. Masha kiasi. Modest. Eh, katika nabia Mathayo, tulikuwa mlango wa sita. Anasema mlango wa sasa ngoja usitize pale msala kwanza. mambo mabovu kwa lengo la kutazamana watu. Mtu anayefanya kwa lengo la kutazamana na watu kwa roti sio mtu maisha kiasi. Kuna sina nia katika kutazo mwana Eh, Matayo shina tatu Mlango wa shina tatu wa matayo Ukisoma mstari wa tano wa sita e, Tuende haraka kidogo Mstari siyo michacha, lakini siyo mingi Sana Matayo shina tatu tano wa sita nasema hivi Tena matendo ya Yaoyote Halikuwa naongerea ulongozi wa dini Wale wale walioko hapali Hai wasema wakatu wa, wa yesu lakini indio wale wale Tena mateno yao yote huyatenda ili hutazamwa na watu kwa kuwa hupanua hili zao. Hilizi ndio ile mikufu mikufu na kutembea dini ana mikufu kama 50 kifuanja. Hupanua hili zao huongeza matanfu yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na na kuketi mbele kwenye masinagogi na makanisa yao. Na kusalimiana wa na watu waso. Haya maisha Ya modesti, siwa maisha ya chini Yanu atakiwa mtu kwa mfano labre ni mkuu wa watu Ukifika pare usigunduwa mwaja kwa moja mkuu ni nani Labre kioze kana uulize Wani Wana wa, watu waliokuja kuja kumukamata yesu Walipofika walisema ayuni ni yesu no mkuma Tunamora kapsali kwa pare kitichake kiko wazi Siwa lehaza kuuliza mm Heza -hmm. waseema mbora kama mna zumba zumba He mtu ambi mnafitafta nani sasa Kwa zumba yesu além do mais há tu junho vi a turista Jesus na Petro na João terás tu mais na casa do André ei o Jesus tu quanto tu fiquei baba eh of course He. Tayo shina tatu hile hile So msara wa kuminane na nasema hile Ole kuminane Ole wenu anisha mafarisa wa nafiki Kwa kuwa mna kula nyumba za wajane Na kwa unafiki mna sari sara ndefu Kwa hiyo mtapata hukumu hili hukubaza hile Hoja ni hile hile Watu wanachokifanya wanataka kionekane kiko juu sara yao nifu Yani kanakwamba hawa na mungu 24 hours zaishi so, na maana. Yaani tunaroi ya kwenye kanisa moja na kirokole kwa kipuuzi. Tukamaliza ibada, jua linapiga kweli kweli joto. Unajua tena makalisa ya kirokole, ananga ananga AC hana kitu gani, sine. Baada tunomaliza tukaanza ku, ku, kushalishwa tunapiga ukuta. Popo popo popo. Sauti nyingine zima. Jazina uma watoto wanalia. Unafiki Nafsi. Yeah. We are on the side. I'm going to have a man. Sawa. Sina man. We fry it. Sina man. Ha. Tunele. Katika. Nafsi zetu. Kingina machi. Kinina gani biana. Katika nafsi. ni Nia. Mipango. Tunachonia. So. Mawazo niyo nazaa nia. Niyo nazaa mipango. Emto angalia nia. Sato. Metoko wanyo mawazo ya dani kabisa. Ni. Sisi nakina nani. Malengu yetu. Wa maisha na ingi. Sato uje mipango yetu. E, matai shina tatu nane na tisa nasema yu Nane na tisa Matai hizo yu Musari wa na watisa nasema yu. Bali nini msi itwe rabi maana mwalimu wenu ni mmoja Nanyi nyote ni ndugu Wala musimuite mtu baba duniani maana, eh, Baba enu eh, Maana baba yenu ni mmoja aliye mngunuzi. Wala msiiita viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja naye ni Kristo. Naye yeye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Na yote atakaye jikweza atadhiliwa na yote atakayejidhini atakweza. Mungu alikuwa anaongelea. Ni hoja hiyo lakini iko katika mipango, e, mipango yetu. Msitake kuwa viongozi. E. Oya well, na na na kama nimeba kwamba kiasi kwamba na ubiri hapa ni mireta na uongozi nani? Hakuna kosa kwa kiongozi Lakini uongozi na ongelewa hapa ni kama uliuni alpar. Eh, kama ule u kimeberembe. Sufu ya turuaji, ukoanza ni vizuri kuwa kuwa watu wakubwa nafasi yao Wakubwa Eh, farme ba peo farme. Cuti mamlaka, mamlaka za dunia nan ini nan ini. Tapi ni, yo teka teka kitu kiri cewenuka kuliku kaki engini kiasihiko. Semua yang terbaik kena kenyamputan usai umrah ini. Kena Nanti ko cuchang memutarnya sekarang sana. Tapi itu, itu, itu, of course, labda kuawai jangan lagi kalau siokosa sana ku tutuk jua. Kini apa sana labda si baya, si baya. juice ku Mwache mini mwache mungwa kuhinue Mwache mm -hmm. mfache mungwa zaidi katika Nafasi ni azetu Tukwa kwenye Matayo Tukwa kwenye Luka Luka ishirini na mbili Luka ishirini na ishirini na Luka ishirini na mbili na yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani atakayhesabiwa kuwa mkubwa akawaambia wafalme wa mataifa Watawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhila fadhili ni nini ni kama wenye bahati waliobarikiwa walio, walio Mungu amewafadhilia amewabariki amewapa nafasi nzuri yani kana kwamba wewe MBE katika hali ya kawaida mtu anapokuwa kiongozi anataka maisha yake yasio ya kutamaniwa na watu. Okay. Na rada nielewe. Mm. Eh, usitamini kwamba huyu niwe kama yule. Kwa sababu ni mmoja wao. Eh. Leo akina sema wafalme wa dunia, mamlaka za dunia, wongozi wa dunia, viongozi wa dunia, wana wa dunia, wakuu dunia, wa leo wa wakati wa Yesu Who kama are who who are coming? You wa cool. How are you? When Eh. By the way, if you Mzuli, who is Eh. I'm just saying. I can't talk about Shinao. I'm akawa mkuu wa falme mataifa huatawara na wenye mamlaka juu yao huitwa mwenye lakini kwenu isiwe hivi bali aliyemkubwa kwenu na awe kama alie mdogo na mwenye kuongoza kama yule atumikaye Yesu asema mfano mmoja ni mimi mstari wa 27 ni yupi ye aliyeketi chakulani au yule atumikaye si si yule si yule chakulani Lakini mimi katyenu nimekuwa kama atumikai. Azema, mimi sikujia ni kaka tini kuzoka kununua. Mimi ndoni na huko. Wakati tuingine mawasha la migu. Eh, hoja eh, ime, ime, imefafanua kido guzaidi kwenye matayo shina biri. Eh, tu kwa matayo shina tatu, lakini tu matayo shina biri. Mstari wa nani? E, e, mstari wa nani? Pana, mstari wa nani wacho Wata ya shirini. Oke, eh, Tumiyona. Hata katika na fasi da wangos. Watu wasionekane. Mpaka isifikia semifarari wakatamani na fasi ya. Eh, awe mtumishu wa. Eh, mtumishu wa. Mtumishu wa katika kipenge. hizo yikuwa ni ya tuje. E, maisha ya kiasi katika kauli na mani doje. Wanene yetu ya siwe yale yaliyo, yaliyo, chomoka sana. Kuna mtu mingina kiongea, unasikia, salamu tu ni kama eh Salamu ni kama, au hata mingina kutaka sautu kako chini, unafikira mesha kufu. Lauda natuwa kumisila mwishu. Unataka tunge katika tibana, habali ya lewa. Banda we ni musimu. E, mani nukama hayo, kauli e, Uksoma katika kitabu cha Na na, na, na kauli zetu zisionyeshe kama vile tunaji Tumainia sana Uksoma katika kitabu cha Yakobo Yakobo mlango ule wa 4 msari wa 13 Yakobo 4 msari wa 13 Anasema hivi. Sikiri za ya mani Mneambia kama unu mtani kuwana maisha kiasi haya basi 413 haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida wala lakini hamjui atakayokuwako kesho uzima wenu ni nini Mana, nini ninyi nimevukaonekana nao kwa kitabu kisha hutoweeka badala ya kusema badala ya kusema bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi Uwe nulize kati ya uwe anayi kwa ambia. Kesho takua wiki hitu takua huku. Tukitoka takua huku. Mungu na sema mungu akipenda Tutafika huku. Iubi ambaya na maisha ya kiasi katika. Kwenye kitunotaki. Kwenye kauliaka. Yule na ambaya na sema mungu akipenda kipenda. Mm -hmm. Maisha yetu. kama siyo lazima tutumia ili neno moja kwa moja Aini mtu atakaya sikia kauli yako. Kauli yangu. asikie kwamba. Kuna tentative. Kuna nafasi ya kumpa mungu. Kutoamulia kesho yetu. Amen. Eh, <coughs> yeah. hao walikuwa hawana kauli eh ambayo kwamba wa, ni wako wana maisha kiasi, wana maisha ya Mungu. Petro ya pili mlango wa 10 na eh uh, wa pili haina mlango. wa kumina, mlango wa pili mstari ule wa 10 na Eh, eh Petro ya pili mbili Um, ya mtu isome pale, japo nita, nita yerezea kwa, kwa, kwa, kwa King James kidogo Anasema yui, petu wa anasema Maana, wakinenda maneno makuu Aneno makuu ni maneno mazuri hayo Maneno makuu mno ya kiburi Kwa tamaya mwili na kwa ufisadi huwahada watu Walio anza kuwakimbia wale walio katika udangaifu Alikono angerea manabi wa uongu I like uncomfortable things, because I objected and wanted to go with my things. So we have to care and do it. Others would work on things. Then we are thinking, I Aya ni yule aliyesema so kwamba wana wanaizidi Tanzania wanaizidi TRA TRA pesa. Alikwambia maneno mepesi al. Lakini ni mtu wa dini yao. Ameen. Yuko hapo hapo mlibalisi tena hapo na kama anahubiri bado. Nadhania anaubiri. Na Ana hekalo hapo yani mezbichi. Lakini Iyo ni moja maneno makuwa nayo ongelea, ni yale maneno ya uongo eh, eh Ni, ni kufikia mwakani Hapa ki, Watano katienu watakuwa na VX Wadongo wa Kidongo mao hawana hawana imani Hawa mtolei mungu vizuri Hawa nita wapa hari hawa mm. Alafu yule Parabainu yule kena kabisa Kanisani yupo tuko hasara Yule nita mpabajati Anenu kama Manenu makuya uongo Bana nima kwayo wangu? Bana ni una poco pine nero lalo. Mungu anasema paza sauti piga kelele ukafanya vile. maneno ya kiasi. tu uko na mimi? Amen. Siko tunangalia kauli. Siko tunangalia Mungu anataka tuwe na jaribu kidogo kurejea. Mungu anataka tuwe na maisha ya kiasi katika nafsi zetu katika kauli zetu. Ata katika maisha kila siku lakini vevile katika maisha namna gani? Maisha na yetu wa kilohu Manenu yetu wa kilohu Yere ingani na kiwango cha kimungu. E eh. Moja unakuta nabi wa wongo mtandaoni Hajui wanao kaa humo Wasio kaa wanao muona Wanao soma Wasio soma Anasema yeyote anasoma hii message eh. Wiki hii hela Watu haraka sana wanaanza kumwaga ameni basi simba kwao mameshaka ameni na ninyi bari ni unaingia kwenye mtego mwembamba kama he yeyote ambaye anataka 150 wiki hii a commenti ameni kwenye hii message kumbe anatafta tu maarufu kupandisha chat yake ameni to ameni tumie ameni baba ameni baba Kuna baba mingapi na tapeli na loloni baba lako, naisha eh. kiasi, mungu anataka tu na maisha kiasi katika miliki na marizito. Ei eh, da jinsi tunavyozi tafuta na au jinsi tunavyozi Kuna watoto tolo mkuu drapla baba kikaa amani na mepaki Saint Flani. Ana wenye kanunua ameunua hiki ameunua hiki ana kuhusisha kila kumtoto na kila mtoto ni ni omanzo, na matatizo na hapo, kila vipi mtu mzima sasa. Ruka unse sana na kila na upenda sanda, unanipiga matumaini ya kumsubiri Kristo kila wakati. Ana sema katika kitafitia, ningeza kuusoma kutamka kichwa na kila kwa kusudi nisiki fraha katika umstari. Ruka nango wa china Sari ulewa 30 na nena 7 20 na moja 30 na nena 7 na ulafi Na ulevi Ama sumbufu ya maisha haya Siku ile ikawajia gafla Kama mtego unasavyo Yesa chukona maanisha kwamba mtakapokuwa mnanisubiri wakati wa uji wangu dunia itakuwa imeshakuwa imejaa na taabu na matatizo na tabaa na mihanga iko mtu anachakula lakini hashibi ana mavazi lakini hatosheki eh ana simu lakini hayatakuja nyimpya zaidi lazima sasa msifikie sehemu anachokana anatuambia mkajukuta mmeingia kwenye utafutaji ndio ulevi na ulasi ama akua na maanisho moja kwa moja katika kuvila makio hutakula kidogo mwanzo hujakitafta hichi E, eh, mchifika si mfanye mkojukuta kwamba mkuwa kama ngombe ambao wana shina wana, wana chunga wana tafuta majani kila sisi majani munginana tayari na atashimoni kuatafuta. Haya eh, zema, muwe namnda wakutafuta mamba ya dunia, lakini mchishahau mamba ya kawakuta mkuwa kwenye mehangaiko ya dunia na mpaka kutoa hivyo hivyo. Ana nani hela? Lo hi. hapa mjini na duniani kote utakuta sana sana wanaume na wanawake lakini wanaume unamkuta mihangaiko ni mingi sana M yani akiku, akipishana na mtoto wake labda mtoto yuko boarding ameja kukutana naye leo wanakuja kukutana January huyu amepisah huko ameenda na ukiangalia at the end of the day anaishia anatoka na pressure anatoka na na, na, na stroke Kwa hangaika na ndumu angalieni mslemew na ulevi na ulafi na ulevi hata siku kwa kutagafura kama mtegu basta ameen toba mlango tusi tuwe na kiasi katika milki na mali zetu isaaya sikilizeni jambo nyagano la Isaia naungea vitu wizuri sana. Isaia 5, 8, kumaliza. Isaia 5, 8, 9, Ole wao waongezao nyumba baada ya nyumba. Na kuweka shamba karibu na shamba. Hata hapana, hapana na fasi tena. Nani hamna budi kukaa peke yenu katia nchi. Kwa nasima, leo hii. Watu wanahagaika Anasema Kuna jumba ziko pale magomeni kota Anakumbia pale Hata kama ni kuuza mavazi yaka Haka tafute Kuna mji wa mtumba Tudomba kuna viwanja yuko pale Kuna waja tuzuya kutafute Lakini kutafute Waka chumine tafuta ule Chaku ni kito ucho kula Mimini na kanuni ya kula kwa I don't care Of course, na kanuni ya kula neno la Mungu. Kwanza kwanza. Mm -hmm. Eh, lakini hata kadirio masha kila siku Yani mtoto wangu asijwe maziwa, Asine mayai, asifanye nini, eti niko na tafuta mji Dodoma na eh, kuna na viwanja viko singida pale pameshachangamuka. Pa, Maana changamuka saru. Sawa. Kintu na mipaka. Eh. Tuwe na kiasi katika Kutafuta mali Tuye na kiasi Isaia na sema Wau Watu na kuta Yanayana nashika shamba hili Anayana nashika na Anayana nashika hili Anayana nashika hili Anayana nashika hili Shamba liko karibu na shamba liko, Hana muingine wanayi kanayi so, Kapa shika ye peke hake eh. Unasiku hila na majirani Shamba lako nilapakana na furani Siku furani Ukiaza kunani mingu Ukiaza kutetemeka unakufa Upate hata mtu wakujia. Hilo shambali takuzika. Au tajuzi kwa umo shambali. Mika mbili moja nasema imi. Na tatu. Mika mbili moja paka tatu nasema. Mika. Nye wale wa manabiwa. Wadogo wanaitua. Mwishoni mwagano lakari kaibu natokeza kwenye agano jipa pale. Kuna tabu cha mika. Mika wa pili msaida wakwaza nasema imi. Tabu kwa mja kizuri sana. Mika. Mbini moja samba. Ole wao Wakusudiao wa mambo maovu Na kutenda babaya vitanda mao kuna, kuna kupambazuka subuhi hufanya Kwa sababu Ya Yako katika uwezo wa mikono yao Nao hutamani mashamba Na kuyashika Na nyumba pia nao huzichukua eh. Nao humonea mtu Na nyumba yake na mtu Na ulisiwa Anasimu mtu unakuta ni mada kwa vile ana uwezo kufanya Uwe na mimi sio kile kitu mali tu tunazonacho ni azma tukifanya sio azma olewa anafanya maovu kwa sababu yuko ndani mikono ya anyone ana uwezo kuifanya unajua kuna uwezo wana, mwingine wa mtu mwingine uwezo si ufanye kwa mfano ukitamani unaweza kupita huna hela hata shilingi 500 kwenye mfukoni wako siyo ukapita Uka, kwenye ATM unajua kabisa mbele kuna hela lakini unao uwezo kuibomoa kuna uwezo Ina joseba unaona kuna mtu anao uwezo wa kufanya kitu kibaya lakini hata kama unao uwezo wa kufanya usikifanye kwa sababu sio kitu kizuri hiyo ngoma hiyo. Bana <tipulikana> ki una tabia kujizuia? Eh, una tabia kizuri. Labda una uwezo wa kuwa na wake watano, una uwezo wa kuwa naume watano, lakini si Mungu hajakuita kwa hilo. Jizuie. Amen. Uwa natutaka pia eh, kuwa na kiasi katika uvaaji wetu. Uvaaji. Badele, hili somo liko almost ikipengere. Karibu kiko exclusive. Maal kabisa kwa jire wa. Waaji unawapashida. Kwenko. Lakini na la wanaume vime vile sasa hivi. Lakini asilimia zizo nyingi kabisa. Bina sema katika kitabu cha Petro wa kwanza tatu. Modesty ni nini? Ni muonekano wetu sio usio wa kwenda juu kupitiliza, wakati mwingine wa chini kupitiliza. Eh. maana. Kwa siwezi nikawa modest, Siwezi nikaja nimebeba ni, ni, ni, ni, ni, ni injili ya Kristo niko hapa, nimekuja nimevaa nakiti t-shirt kilicho chanika, eti niko nataka kujaribu kuwa modest. Kuwa na kiasi hapana. Ndio sio? Kama nawa kwezo kufa shati na tai Labna na koti Kazini au semu nyingine Basi kiwango ito ito cha katika Tineza kufanya hata kwenye matabahu ya kristo Amen Amen Ami tusome Tua katika kitabu cha petro Kina mama mleopo na mabinti Namba ili somo Unawe unatoseke kutoka mbali sati ku kusikivu kile ni maalumu kwako sio kwa faida yako naomba mtu yeyote yataelewe kama si ubiriki kwa faida yako nina katika kuhubiri amani kuna faida kama me andiko kale unafanya biashara ya boss basi naifani sio ya kwangu um vitu kwanza tatu mstari ule wa tatu na nne nasema kujipamba kwenu Kusua kujipamba kwa nje ni mavazi na mavazi na mavazi Yaani kusuka nyele Na kujitia dhahabu Na kuvalia mavazi Bali kue utu wa moyoni Usuonekana katika mapambo Kwa ya hivyo haribika Yani roho ya upole na utulivu Iliwa thamani kubereza muu Mungu anasema jinsi mnavuva Mnavu suka Mnavu tumia manukato Mnavu tumia vipotozi Tugani uviote. jiwe sio kwa lengo la kula kuonekana uko leo hivi watu natumia mavazi anakuambia eh no no una unaiona ile simu yake zile kubwa kubwa zinaitwa moja Mejuwati Haa Afana Lakini mvote vile Unakuta mtu Hana hata mshara lakini aniphone 16 Tafuta liwa ipata Nibinti wachuo Kesho nasokunasikia wanakumbani nani Wako makamani Kuna wengine hapo wamepele kwa makamani Wana pambania iphone na vitu kama hivu Wako kwa Kwa kwapo kwami kwa, kwa, mjambazi fulani wa mjini hapo mzada ameji ameuza mbuzi na kuku na jiwa na sungura ili kitoto chake kiende kikakanyage chuki kuanganana na cenye kitoto gotongo na hemi viko vinagombania vina wanaume na na mwanaume na, naye shuti at, atumsifii kwa lorote ikicho e tunatuna tunamponda tuna, tuna, tuna vile vile sawa sawa na Ameni Ala sema mnavo vah Mnavo msinie maku Kuliko mnivu pangiwa Na hata kama mpangiwa Kwani kama mpangiwa juu Nikaonekana mdogo Kwani krusa nikuwa mpangiwa pakuba Pakuba nikuwa mpangiwa padogo Pakuba sinio Lakina rika uko uko juu Kwa nikuja kaka kama sisi eh, Tuko Ili ni maharumu kwa wadada Kujipamba kweli Mwadana mwenye niyo? Mwadana mwenye niyo. Mwadana mwenye niyo. Sao? Hili iwa nje kwenye niyo. Of Ofkos kutakwana pressure. Wenzhenu watawana ni? Ofkos kwa hindi usijifanyi kwa mba, ukawana misema mawa mimi wa sifanyiki kwa suma. Wakati mwengine utumye na hikima ya kibina Kuna wakati wakati mwengine ukufanananao kwa kipane. Kwa hindi unakwana mipaka. Mi. <tos> mipaka ni sema ya maisha kiasi, <tos> Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Uh, tujifunze kujakata kubulia hepi Ustali ule watuunze tisa na kume nasema Vivio hivio wanawa kena wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri Iti ndo chokina tuendelea kwa wakristo wa Tanzania Lea wanajivu wamejipamba kwa mavazi ya, ya kujisitiri Ideally wanachokifanya ni the exact opposite Wanafanya kini metake exact Hakijipama ni mavazi ya kujionyesha maungu Mwengwa mie Nenda ka mukaidi mmeo Nenda ka mukaidi ka, m, m, Dada yako, mama yako, msaswa yako Lakini a, Kosea mukaidi mungu wako Mungu Nibule nasema kila jamu mungu ananeleta kwenye hukili ya Tusao mungu ni mwenye rehema Lakini tusi, tumye rehema ya mungu Kwa mba ah Mwenye nifanya tusi mungu ni mwenye rehema Hapu no huna tafutaka ya mungu Ukifanya kitu, ukaanza kusema, ah, m, kuna mtu mmoja lisema, tulutaiba uchaguzi, alafu kisha lika kuiba, unamomba mungu wa kusamehe. Maneno gani? Na shukuru kwamba serikari imondrosha kwenye linafasirake. Sikama na tarudi wa otahatarudi. Lakina angalawa kwa kati uo, aliondolewa. Ilikuwa nikipuli kilicho piti liza. Tunajua namna kufanya, lakini mradi tu kishama liza, umuombe mungu tu. Akubaliane na na wizuri usanya, akupoke, sija wai kwa na kiburi kile chote tini, hakuondoa, sumne mberi, sumne mberi, kiamara, na bini, sana kile chote chote, ita hili kutoka kuta kwa nika na na nhuski, eh, lugwa na itafutu, same wa amini na Aya, ase sema mina, ase sema mina na amine ume leo Isaya mnaungo, watatu, musaira, wa kumina, sita, bimina, simani Saya, tatu, kumi tatu, kumina, sita, modesti Kiasi Saya, tatu, kumina, sita, la simani Mbwana, emili ambiya hili kundi, nilisoma kama ni, ni kundi la watu Wenye maisha ya kiasi Na uli ya maswari mawili kusu kina chena kusoma Uniyambia kwa maikitu kipo hapa Tanzania lewa hapa mjini Dar es Salaamu Na duniani kote kipo Hasa kwenye jamii wa Kristo Uniyambia kipo au hakipo Uniyambia kipo au hakipo Au uja, uambia moyo wako Uniyambia je Kito kama kipo wa hakipo watu ni watu wa kiasi Kweli au si watu wa kiasi Mskilizo Bwana akasemi Kwa sababu binti za sayuni Binti ni wanawai, wana kiburi. na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga miguni mwao basi kwa hiyo bwana atawapiga binti za sayuni kwa upere auto Sina maneno mengi akataja na vitu anavyo wana siji ngoya vitu vingine vitu mingine. siku hiyo bwana ataondolea uzuri wa njuga zao We, na kaya zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na dusumali na ma, mafurungu na vitambi na vimbweta na marashi na ma, na matarasi na pete na azama na mavazi ya kuku na debwani na shali na vifuko na vio vidogo na kitani nzuri na vilemba na uta, na vitu kama hiyo ni tulizanael tu, tu, tu, maswali ya ni ndio ndio tutashasa Yao yetu vipo mjini hapa au vipo? Vipo. Kwa kiwango kidogo kikubwa. Kikubwa kupitiliza si ndio? Je, hao ni watu wa Mungu amewaita wa wanafanya wito wa Mungu waku maisha ya kiasi? Hadi. Wewe ni najua nitahubiri watu watabadilika lakini kuna wachache watabadilika. Naomba wewe unisikie ubadilike. Amin. Embe tumalize kwa mistari miwili michache kabisa mimi. Mi, okay, ni miwili. sisi ji ah tuwe na maisha ya kiasi katika ujumla wa maisha yetu katika vitu vingine bali na kauli zetu bali na muonekano wetu mavazi yetu na vitu vingine tulivyoviona vyote maisha, lakini ile jumla ya ya ya, ya mwenendo wetu ile overall hemu tusome katika kitabu mstari mmoja mzuri sana wa kwento wa kwanza saba huu ni mstari kutoka mwisho Bada hapa, tasoma moja taka tumamaliza. Kwa nito wapiri, saba, mesema nini, wakontwa wa kwanza. E, wakontwa wa kwanza, saba. E, tuko tunasoma mstari ya mwisho kabisa. Kwa Tuna, tunamaliza, mstari wa kwanza, saba, rasembe. <coughs> mstari ule wa 29. Saba, 29, rasembe. kile zamstani moja nzuri lakini ndugu zangu nasema, nasema hivi muda ubakio sio mwingi Pasi tokea sasa wale waliona wake na wawe kama hawali na wale waliooa kama hawale wale wali, waliao kama hawali na wale wafurahio kama hawafurahi na wale wanunuzi wao kama hawana kitu na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawa utumi sana kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita aise maisha ya mambo mama Mungu anataka yeah. katika jumla anasema yani, kama unaotumia ulimwengu huu na pesa unaweza kutumia ulimwengu kwamba una ya mahitaji yako na kuzidi kama vile hutumii sana yani una pesa una uwezo kulewa na uwezo kufanya movement unaweza kufanya chochote unaweza kutoka hapa na brokaenda vacation una ponda pesa na nini kwamba imo kwenye uwezo wako lakini ...ifanje kama vire... kuna sana uwa iti. Kini mungu aja toa bia tuishi maisha tabu. Kwaani kuto kuwe na vakeshe ni mufano haki nukana usema. Nukusema kwa mwumishi kwenye tabu. Nimetuwa ufano. Eh, E, minendo yetu kwa ujumba. Na mwisho kabisa bihuna sema kati kito bitan Timotheo... ...wa kwanza... ...sita alasema. Kwanza sita sali wakuna sabato moja. Sema... Walio matajiri walimengua sasa, wangize, wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, pali wamutumaini mungu hatupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa fraha. Anasena, mahali zetu kama ni matajiri. Habla mungu atakubariku kwa inga katika kundi ya matajiri. Na ke definition ya ke siyo nyepesi kuhipata. Akinuote vile, unapokuwa unawesa kupata kujote kuliko mtu wa wasita na ene kusungu kama nake ukunye kundi ya matajiri kwenye hili wanineo. Eh anasema utaji wenu usiwe ndicho kitu cha ninyi kutumaini. Bale wewe tumaini ya vitu, asimtumainie Mungu. Yaani vitu ni muhimu. Yaani adhiugua ya daktari kwanza kabla akakumbuka Mungu. Aka kumuka bima zake, akakumbuka gari lake, akakumbuka eh vichotote alichonacho. Kuna mtu mwingine anasema mimi nikiugua zaya yote naenda South Africa. Nenda hivi. Wewe mwambie mimi nasema ni, ni, ni nikiugua namlilia Mungu wangu. Ndio ndio matumaini ya. Huyo mtu ni modest. Ambaye, anaweza wakati mwingine akawa na uwezo wa kufanya kile, lakini wewe watu lazimika kumtumainia Mungu kwa sababu hawana uwezo wa kutumia vitu vingine. Hawanavyo. Sasa anasema hata kama una vitu vya kutumainia, ishi maisha kiasi ili kusudi uweze kumtumainia Mumba wako. Tukao tumeisha hapa, Mungu akubariki sana. Ama tunakushukuru kwa tena neno takwaamini itazama tunda kwa jili ya kufanya bidundo zako zako wikiote hii ya kumbere tulaze tuamrisho tupe tu tupe Aisha yetu mwana na pia tukutane hapa wakati katika jina la na kwa